Till eh, veckans avsnitt av Vi, Jag heter Sebastian Jag heter Adam Hej, välkomna Välkomna Varför heter det Kallelroncast förresten? Ja eh, just det, Kallelroncast Det är ju Kal Kal är ju stålmannens kryptoyanska krypto namn Eller hans riktiga namn ja. eh, Och skulle kombinera stålmannen med Elrond of Rivendell från Saga om ringen Eh, eh, vi ska få en väldigt mäktig eh, Och potent superhjälte Det skulle vi Jag trodde du skulle komma på något nytt varje gång Jag, jag förväntade mig någonting här Det trodde jag också eh, jag, jag, jag, och jag tanken, tänkte... tanken var ju att jag skulle komma på något nytt här Vi provar nästa vecka igen sen. Jag, jag kan köra en annars Har du Ja, varför inte? Varför heter Varför heter cast <kör> Jo, för kal är ju då Stålmannens riktiga namn då Yes Och uh, Vi såg en, en film uh, För inte så länge sedan som hette uh, The Dark Knight Returns Part 2 Där stålmannen och uh, Batman slåss I olika yes. ronder Och det var en grym, grym fight Så vi, vi tog liksom bara ronderna Kallel och så Rond satte ihop det Ja <laughs> okej okay alternativt. Eh, du, du tog, du, du hopp, eh, jag tänkte bara jag satt precis och tänkte på fan, ska, ska, du ska ha någon catchy mening här. Alltså du måste koka ner det här på något sätt. Ja, man måste. Och så började berätta någonting och sen kom du bara till poängen plötsligt. Du tog mig lite på eh, ja, du tog mig, bara, jag skulle, ja, jag trodde att vi jag, jag trodde skulle komma det skulle komma längre in. Ja, eh, ah, okay. Men den kom plötsligt. Och det var nice. jag, jag, jag hittade just på den så det, den är så där säger du. Yep. Okay, eh. vad är vi. Ja. då? Vi? Vad har vi prata om idag? <laughs> Just det. Jag, jag, jag märkte tidigare i veckan att uh, jag spelade Angry Birds Star Wars. Mm. Star wars varianten. Ja, och jag har uh, polare som så här, liksom klagar offentligt på att man spelar det där. Du kan inte spela det där spelet, det är ju helt värdelöst. Just Angry Birds eller Angry Birds Star Wars? Just Angry Birds. Att det är, liksom, det är nästan, ja det är för barn, om man säger så här tycker de. Mm. Och... Då började jag tänka på att Angry Birds är i princip exakt samma spel som Worms. Visst är det det? Nej, det håller jag inte med om. Tycker du inte? Ja, alltså enda likheten är väl att du skjuter någonting och alltså, måste, måste tänka på kraften typ. och att ja. en, Alltså plattform, alltså, ja. att, att du, du ser det från sidan. Men annars är det väl inte så likt. Nej, men alltså, jag menar mekaniken om man säger så. Man gör ju i princip samma sak i båda spelen I, ja, ja, till och från Det har du faktiskt ja. rätt i. Jag, jag Vet du nu, bara för att Jag hade ju världsrekord Bäst tid i världen I Worms På iPhone Ja, en, en speciell bana var det va? Eh, det, det var baserat på tid Och så var det, det finns 50 levels ja. Så level 1 till 10 eh, 20 till 30 Alltså det okay. tionde level då, om du då klarar du banan snabbt Och så då slogs alla de här tiderna ihop då, Till en klubb klubbtid ah. Och ja Jag hade fyra Alltså jag hade alla levels Alltså, jag hade, alltså det finns ju fem steg då, helt enkelt 40-50, 30-40 eh, 20-30 jag, jag, jag hade fyra stycken Jag tror det var 20-30 level Den hade jag inte men den låg jag två på okay. Så jag hade, jag hade världsrekord Eller vad säger man, bäst tid av alla som spelar Worms på iPhone Hur, hur ligger det till Nej. nu då? Nej ja, nu är det över, det är borta, det finns inte kvar -fin eh, Finns det en King of Kong i det här? Eh, jag var ju det ett tag Du vet, vet, vet folk addar ju mig Alltså jag hade ju ja. nya friends hela tiden på, på, på, på, i Worms Folk ville ju, <hör> vill ju gamea med mig och folk addar mig Du, ja... Jag hörde mig själv flera gånger Att jag snackade om det här och hur, ja, det, det jag hur, hur, hur folk inte var särskilt imponerade Nej Absolut, ingen brydde sig det Nej, ingen, ingen brydde sig förutom jag egentligen Ja Men det är, inte varje, det är inte varje dag man sitter och snackar med någon som är bäst i världen på något <laughs> Nej det är hur inte Hur litet än må vara Ja Jo men det, det är lite roligt faktiskt Med, an, med andra ord jag kan, eh, jag kan gott säga att jag är ganska skicklig i Worms Mm Eh, och om jag ska koppla till Angry Birds också, så är jag ganska skicklig Angry Birds också i originalet. Alltså för att jag har, jag har guldstjärnor i allt och jag har hittat alla hemliga ägg. Jag har värd så Jag väntar bara på nya maps. Och det är till, men det är till original eh, Angry Birds, inte Star Wars. Ja. Okay. Eller vänta nu, är jag, jag tror jag har ett guldägg kvar. Och jag, alltså, jag hittar de hemliga också, de som vet vad jag snackar om. Alltså jäkla Tre du... stjärnor i allt har jag. Ja, oh, shit. Ja, oh, fan jag vet, jag vet inte riktigt om det här leder någon vart mm. uh, vad tycker Jag tycker vi ska hoppa in på Man of Steel här kanske Det tycker jag vi kan göra Gud såg vad den. intressant De pratade lite Man of Steel Ja du såg den för ganska uh, uh. Länge jag jämfört med mig, jag såg den förra eh, veckan Alltså jag såg Man of Steel Okej, okay, jag har väntat länge på den här också eh, Jag såg ju Man of Steel Alltså på premiärdagen in, alltså, alltså på premiärdagen Inte alltså 21-visningen Utan jag såg den till och med klockan fyra på dagen Ja, okej okay. det, det var som första visningen på premiärdagen mm. Alltså det här var en sån här film som Jag inte riktigt förstod att du kunde vara så taggad för eh? För det är liksom jag är inte speciellt imponerad av Zack, av Zack Snyder Jag, han jag gillar, är ju det. Jag Han gör ju okej filmer Men liksom Och Superman Det kan aldrig bli spännande För han vinner alltid och han kan ju inte dö Så Nej jag, jag förstod inte varför folk var så peppade Jag blev inte imponerad av Trailen heller Däremot tycker jag också, men det här är också, jag vet inte exakt hur mycket, hur mycket, mycket fakta jag har på det här egentligen, men jag tror också att Zack Snyder får, alltså för hans, hans grandios och han är så skicklig, alltså visionär och han är så, sånt där. jag vet inte om han är så jävla skicklig för han får han, alltså för allt är baserat alltid på typ Frank Millers grafiska noveller och yeah. där är ju bilderna redan fixade och karaktärerna är redan, alltså du vet jag vet inte hur mycket alltså, visionary han är Han är väl bra på att genomföra det, så, det ser, så det ser ut som grafiska novellen Men geniet, eller spindeln i hela det här nätet Det är ju Frank Miller Ja, han har gjort ett par eller alltså. Han har gjort två Frank Miller va? Ah, 300, Ja, 300 Watchmen alltså, Ja, just det Och det är Sin Frank City Miller. va han, han hade väl ett finger var med var i Sin, i Sin nej, City Sin, också Ja, hela Sin City nej, han, det var Frank Miller är ju regissör på den tydligen Ja okej Jag ah, okay. alltså, yeah, yeah. menar bara att, att Zack Snyder Han är duktig kanske på att få Färdiga bilder att bli rörande Men det är inte han som har kommit på själva alltså Bildutsnitten eller Udursättningen men... eller miljön alltså det, det, det är det han satt av andra Ja det, det han gör är att han, han är jävligt bra på att göra Så att en film ser bra ut Men sen så innehållet Är inte alltid speciellt intressant nej ja, Och det är inte heller han som har kommit på det Nej, oh, men i Man of Steel är ju, uh, vi inte han, med Christopher Nolan och uh, vad heter den andra? David S. Goyer David S. Goyer, ja, som har skrivit den mm. Och det, eh. Eh, nej, ja, nej, nej, storyn var inte bra nej, Jag är inte heller särskilt imponerad av den eh, det, det, Men, men eh, jag eh, Jag kan ändå säga, alltså, jag, du såg den inte på bio va? Nej Nej, du såg den nyligt va? Mm. Eh, alltså det, var, det är ju en biofilm Utav Guds nåde Jo det är det absolut, det håller jag med eh, Det är där, verkligen så ja. jag, Min upplevelse av den, den var ju episk Men grejen var det att Det går så fort i action och allt sånt där Så att eh, De hade kunnat klippa bort en timme action Ja, alltså jag tycker det var intressant När man fick se hans uppväxt Sen stannade filmen för mig ja, det, det, det, det är alltid trevligt när man berättar i, i, På ett fyndigt sätt Flashbacks ja, för det. det, det, alltså. det, det, det det påminner mig om introt i The Wolverine. Eller vad heter den? Den första wolverine X-Men Wolverine. Ja, precis. Det påminner mig om introt där. Och det tycker jag är skitintressant. Man får se liksom... De är i alla krig? Ja. Och det här var ungefär samma sak. Även om det kanske var lite väl... Eh... Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Varje gång han tog av sig tröjan så åkte kameran ner på Ebsen av någon anledning. Det var väldigt ja. underligt. Men alltså, eh... jag, jag måste ju ändå säga att alltså, eh, Henry Cavalli... Eller Henrik Cavall eh, Fantastisk stormman Vilken jävla casting Jo, det, mitt största problem var att han, han är så var... jävla snygg är han? Alltså grejen var att när han rakade av superskägget Så var han ju ful tyckte jag Men det är också en fråga, hur fan av det där skägget? Ja, men han skjuter ju laser på det Ja, det måste ju vara det ja. ja. Nej men alltså <hör> Han såg intressant ut när han hade skägget Men sen så när han hade fått av sig skägget så såg han bara ut som en eh, Liksom en docka nästan Det såg jättekonstigt ut tyckte jag Jag tycker han är så jävla snygg alltså Åh oh, han är snygg Såg du det förresten att Det finns en scen när han springer Utan tröja jo. Och då kan han inte få ner armarna För han, så, han är så bred över bröstet jo, Ja precis, armarna som vilar utåt Ja ja, ja, ja, ja. cool. Ja, äh, men... äh, ja. Så ja, vad va tyckte du om den egentligen? Alltså, jag är ju den som. När jag spelar RPG-spel och när jag håller på med sånt vet. Jag, jag är ju den här nörden som läser allt. Typ när jag, ja. quest, när jag questar i vov WoW så läser jag Questloggen. Ja. Äh, alltså Jag läser vad Quest. Det, det döda tio djur spring och döda tjur. Jag läser ju varför jag ska göra det. Jag ju ja. mig i låren. Och, mm. äh, och det där och man och stil. Det finns så mycket lore att hämta där. Och när vi ändå har med Jor-El och vi har med Jonathan Kent. Båda de där två alltså, Outtömliga källor på vad som krävs att vara en ledare och vad som krävs att vara en människa eller vad är mänskligt och vad är moral och vad är rätt och fel. Hur tacklar man det här? Vad är, ja. vad är för ansvar? Vem ska visa respekt för när jag har såna här krafter vet, och sånt där. Ja. Eh, det finns så mycket så här fina dialoger man kan snacka om. Och alltså. Om, Jättemycket alltså, djupa ämnen och sånt Men det får, det, det får som. Det, det, den biten i Man Måste verkligen chippa efter andan Och verkligen äh, f, äh, äh, Jag du, får du så får, lite av det Ja du, det, man får, du får inget spelrum Loren nej, det, Loren får inget spelrum när vi ska ha en och en halv timmes Alltså högoktanig hög Grandios gigantisk action Alltså du vet ja. eh, Fan Det, alltså, det, alltså, det, alltså, det är ju 90-10 nästan Ja, alltså det, det, det känns som att det är kanske 20 minuter som faktiskt är film ja, när, jag gick, när jag gick från Bion Jag var ju ganska amazed För att det var ju ändå, det är en fet biofilm och jag älskar ju och eh, Det är en fet biofilm Men när jag gick ut från Bion Tänkte jag bara, alltså vänta nu Hur lång inspelningstid tror de hade Alltså det känns nästan som att det kanske var Alltså production, alltså filmande production Med skådespelare kanske var mm, två tre veckor max ja. Och sen har CGI-teamet fått gå lös kanske två år Ja, jo, absolut eh, Det märktes ju verkligen alltså, jag, vill, jag ville bara ha mer story Mer snack, mer lore Ja, och jag tyckte alltså, Jag förstår inte varför Michael Shannon tog den där rollen Jag gillar ju eh, Michael Shannon i rollen Ja, jag, jag, jag tycker om Michael Shannon Han är en jävligt bra skådespelare, Men han brukar alltid välja lite Alltså annorlunda filmer Han, han har ju aldrig valt en sån där rullar tidigare I Så, will i, find him Ja, det, det passade inte in för mig överhuvudtaget. Och han såg ju så konstigt ut med den där frillan. Åh, och... oh, jag har löjligt, tyckte jag. Så. Sade jag. Ja. Men eh, löjligt jag är ju ändå. Han är ändå. Han kan som inte kämpa emot hans DNA riktigt. För att han är som skapad för att alltid tänka på Kryptons bästa, vilken, hur sur Stigen än må vara. Så jo, man kryptons bästa. Men, men äh, det ja. finns ett tillfälle i filmen. Oh, ja, är det här är spoiler, men skitsamma samma. Kan du in på massive spoilers nu höger och vänster? Ja. Yes. <coughs> det finns ett tillfälle i filmen när de enda kryptionerna som är kvar är han och stålmannen. Mm. Då har inte han längre en anledning att förstöra världen för att kunna liksom återskapa Krypton. Mm. Och han har heller ingen anledning att mörda Superman För Superman har det här kodexet i sig Så om han mördar Superman Då har han gått emot sin egen eh, Hur han är kodad men han, han kan, Nej men han kan ju utvinna Det kodexen även om storman är död Det säger de ju Ja just det, det gör de mm. ja, Men han har fortfarande ingen anledning att förstöra planeten längre Nej men, ja, men alltså grejen är att Jag förstår om de har den här terraformator Maskinen där Ja, varför för... kommer inte bara till ett ställe där inte redan bor folk? Exakt Hur, hur svårt är det? Eh, och det här försvarar folk genom att säga att solen är relativt ung Så att eh, en, en ny civilisation kan eh, florera i, i, i unga solens krafter För den kommer att stå så länge ja. och den är så färsk och i sin alltså, eh, Men sätt dem på Mars då Ja, varför inte? Om, om du ändå kan terraformas så att säga Då behöver du inte ha en planet som är överbefolkad Och så behöver du tömma ut den Det känns lite skumt Ja. Och det här borde ju ändå, det Kallel och eller Stålmannen och eh, Sod kunna alltså snacka snacka om. Ja, men Sod ville ju bara döda folk. Det var det enda han ville. Jo, jag vet. Men det känns som att vänta nu. Kan vi bara vänta nu? Vad är det du vill förresten kan Kallel säga. Vad vill du? Okej. Okay. Hur kan vi lösa det här utan att Paja alltså utan att paja hela metropolis? Ja. För eh, alltså Michael Shannon eller, Sod, eller eh, General Sod. Han är ju han är ju bara blodtörstig om det så behövs. Han kan ju ändå te sig alltså i, i, i, i, i fina salar så att säga utan att ha ihjäl höger och vänster åt folk. Han går inte och stryper folk alla alltså, all han ser. Det gör han ju inte. Nej, men under filmens gång så väljer han ju bara det aggressiva valet. Jo. Nej, men Varför, terraform alltså, varför du vet, när de hittar den här terraformatorgrejen grejen på en annan planet På en distant planet, planet Alltså uh. jävlar sådär de här Varför, varför okej, okay, notera det här i vår galaxkarta här eh, Notera den här planeten Så kan vi åka och snacka med stålmannen just Och bara uh. få lite blod av Så kan vi fixa det här Ja, precis Så vi upp vår koloni här ja. och, så, och så gör vi det rätt den här gången Ja, jag, jag, nej, jag förstod inte faktiskt det känns som att då hade vi kunnat då hade som den här filmen inte riktigt haft något slut. Men gör det Jag vet inte. Jag, jag måste säga att av alla filmer jag har sett så jag tror att det här är en av de få filmerna som jag faktiskt har tänkt det här var väldigt onödigt mm. att den här filmen kom. Mm. Det kändes jätteonödigt för mig. Jag vet att de måste ha en för att kunna göra Batman vs Superman men mm. de gjorde ju en för några år sedan som handlar om liksom samma sak ungefär. Liksom uppkomsten Superman Returns men nu, eller? Är det så den heter, ja, ja Men den är, är ju Returns, det är ingen origin story. Är det inte det? Nej, det är ingen origin story det är mm. kanske lite grann, nej, alltså, Nu minns jag inte så väl Men det är ju att Stallman har ju funnits redan Alltså Christopher Reeves all, Det utspelar ut sig i ja. samma universum som Christopher Reeves eh, bravader Ja. Och då, han försvinner ju Superman 3 Eller vad det är Och så nu i Superman Returns så kommer han tillbaka han har ju, Det har ju varit radio tystnad från i flera år Och nu är den ja. tillbaka Mm, men det, det känns ju på något sätt som att enda anledningen till att filmen finns är för att de måste etablera eh, vad han nu heter som liksom ansiktet för Stålmannen. Henrik Kavall. Ja, precis. Mm. För att han kommer vara med i nästa stora film med Stålmannen. Liksom. Ah. Så, så liksom då, då kilar de bara in den här filmen där för att den behövde vara där. Alltså, jag vet inte heller hur mycket den behövdes. Men grejen är att om du, om du, om du bara nämner Christopher Nolan... Och, och om du bara nämner Zack Snyder och om du bara nämner Stålman och visar lite feta bilderna när, när det är lite stormen är lite mörkare, och han har lite ny direkt, och eh, Henry Cavill är alltså ny cast och sånt där. Visa bara de här. Grejer. Alltså, det är ju din box office direkt. Ja, det är du, det. Du, du, du, alltså, du har ju sålt nog många biljetter och bara tjänat in budgeten direkt. Ja. Alltså. Ah. Och efter det är ju bara profit. Jo, precis. Så filmen, jag tycker inte att Man of Steel behövs, nej det gör den inte Men jag var ju där på premiärdagen och såg den Som så många andra Jag kollade på en film Igår Som du har tipsat mig om flera gånger Som jag aldrig har kollat på Vilken då? Star Trek Yay! Star Trek 1 <laughs> alltså. Ja, den första. Du, du yes. hörs väldigt dåligt nu. Hörs jag dåligt? Ja. Men jag att ändra någonting sen sist. Du sitter inte längre bort någonting nu då? Nej, jag sitter på samma plats. Okej, ja ja. What the fuck? Ja ja. <laughs> Okej, okay, du plan. har sett Star Trek? Ja, jag tycker den var väldigt eh, väldigt bra eh, över drift. Men den var bra. Jag gillar den ju. Ja, den, den kändes... Jag gillar, gillar den mer än Man of Steel Ja, men precis som Man of Steel Så kändes den lite så här. Onödig Men den var, men den var bra liksom ändå Det är farligt att tänka de här banorna West Ja, jag vet Att tänka i de här, fan den här filmen är onödig Det är, det... Fan, det är Slippery slope Det är det, du, du har helt rätt men du, Varför säger slår... jag den? <laughs> men jag, jag börjar tänka på det här så fort jag satte igång det så tänkte jag ju Nu ska jag kolla om det egentligen är så mycket Ja lens flares ja, och, men, ja. Och, och alltså första bilden I filmen är en lens flare <laughs> Och sen är det i princip varannan Bild, inte varannan scen utan varannan bild som är en lensflare i men, hela men, filmen. Men går, men går in med den där tanken om att du ska tänka på lens Det du, du går ju verkligen in för att mucka gräl då. Jo du men som att du är in på krogen och bara söker bråk. Det är ju ett asshole nästan. Jo jo men det var liksom, jag tänkte inte, jag hade inte planerat att jag skulle göra det så här utan det bara ploppade upp i huvudet. Sen så det bara, bara blev upp, så. Upp. Sen så bara, ja precis, så bara upptäckte jag att, alltså shit det är ju hela tiden. Hela tiden. Det är alltid någonting som lyser in i kameran. Jo. Åh oh, vad mycket. Men den, den var bra även om jag tyckte att skurkarna var lite ofantasifulla faktiskt. Jag gillar Eric Benna, jag? Det är jag också. Men det, det, liksom, det kändes bara som att skurkarna är från en annan planet. Där man ser ut som människor fast man är målad i ansiktet. Jo, ja, det är jag. Ja, jag förstår dig. Det kändes bara konstigt. Det såg inte ut som tatueringar eller som att det var liksom någonting... Det var sminkade naturligt, människor. Det var ja. sminkade människor. Precis, och det blev jag besviken på. Men fan vad fet scenen är där i början. När, eh, vad heter de? Mull någonting. Mullgårs. Munda. Mm. Ja. ja. När, när deras skepp kommer ut ifrån det svarta hålet Eller vad fan där i, i, i öppningsscenen Jävlar ja. vad fett det var Det är liksom det första som händer Jag, jag, jag fastnar direkt Det episkt anslag Ja fy jävlar vad episkt det var Men det var det jag var så förvånad över Varför jag gillar Star Trek så mycket ja. eh, eh, Det finns flera anledningar Men en av dem är just hur de behandlar action Action nu förtjänar ju väldigt mycket Hjärndött men ja. i, i Star Trek 1, alltså den från 2009 eh, den är ju alltså actionen där är spännande. Ja, eh, men spännande det är det inte så mycket att, action heller. Nej, det är inte överdrivet, men den är där och när den väl är där så är den integrerad i storyn. Ja. Och my god, att hur kan man någonsin kunna tappat det egentligen. Det är, jag vill säga att alltså alltså Man of Steel, det är, alltså det är bara hjärndött för det pågår så länge. Det, ja, det... Man tappar bak det är bara, bara mer skit Som trycks i Facebook på dig Och oljud ja. eh, shit, Nu låter jag gammal eh, Ja men jag förstår dig, jag håller med dig ja, Men i Star Trek då är det, det, det är intensivt, <skratt> det är kort Och det är alltså med Mycket står på spel och, du vet, och hälften av gången så failar de ju också De klarar inte ens av det De, de, de försöker bara kämpa emot och fejlar Och måste dra och hitta på något nytt vet, ja. det, blir, det blir spännande och man, I alla fall jag jag tycker det är spännande. Och det, och det känns konstigt att säga att actionen känns spännande äntligen igen. Ja, men det gör det Annars blir det blir ju bara det här släng in en scen här där folk slåss. Länge. Ja. Mm. Jag menar... Det, det... Den här scenen i, i Matrix Reloaded när de slåss där på lilla betonggården eller vad fan det är. Bakom tror, den där ja, mm. när det, när det kommer tusen smits. Ah. Alltså den håller ju på i typ tio minuter den där scenen. Jo, jag vet. De kan ju bara klippa den efter två. Ja, den är ju bra men det, efter ett tag så sitter man där. Ska filmen börja eller? Ja, alltså okej. Okay. We, we get the point. Ja. Det är som episod 1 i hela racet res Det pågår ju hur länge som helst. Ja, och det är ingen är intresserad av att se det. Nej. Äh. Men det var det som jag tyckte var så, så uppfriskande. Och tydligen sällsynt. Med ja. action som är datan med som man faktiskt bryr sig om. Mm. Och saker, saker står verkligen på spel. Och det händer. Och, och failar ni då är det... Alltså... Ja. <laughs> ja och det, det, det, det ger den dynamiken Man behöver Annars, jo. annars alltså gärna action Det kan du hitta överallt annars Jo, det kan man En, en, annan, en annan film som <coughs> Som actionen Känns nödvändig i och känns som att den har med Storyn i, det lär ju vara Inception Mm där, där känns det aldrig som att, även om det är liksom Tre action som pågår samtidigt I tre olika tidszoner Eller vad man ska säga, drömnivåer Ja så känns alla nödvändiga? Det, jag tycker alla känns nödvändiga Och jag är med på dem och de är fiffiga Och de är alltså varierande Ja, det är något annorlunda I varje strid Plötsligt kommer bara Combat free train och bara plöjer igenom Alltså det är coolt som fan Ja, alltså uh. det, det känns som att de har, Säg att de har tio action scener Och uh. sen sitter de bara liksom Och har lagt upp Säg att de har uh, Dartpilar och så har de lagt liksom en liten krydda på varje och så bara skjuter de dem på de olika scenerna. Alltså bara, här använde vi gravitation, äh, äh, jo, gravitation, här använder vi tåg, här använder vi bla bla bla. De bara slänger ut dem ra på random sådär. Mm. Bara för alla har något, något unikt i sig. Alltså det folk ofta glömmer bort min Det är att Leo springer och när han ska den här Forger. Nu kommer jag inte vad han heter. Eh, ja. Det är ju Mombasi och han springer omkring på gatorna där också ja. det, det där kommer man inte riktigt ihåg när man kollar tillbaka på filmen Nej, den är, den är li, lite som Terminator 2 alltså det, det blir aldrig stiltja i filmen äh. Utan den, den förs alltid framåt Ja, men jag, de sköter det Och jag, jag gillar Inception Men jag tycker hela bara snögrejen Där de, där var det lite för mycket ja det, det, Varför snö bara Bara den lilla grejen är lite äh, konstigt Så mycket för mig. av den, det blir som att det blir fel i rytmen kanske För att den pågår ja. så länge Och det, det, det hoppas med skotrar Och det åks nå snowboard Likt James Bond och vet, Det var det jag skulle där. säga Precis när den sekvensen börjar, då blir det ju James Bond ja precis eh, och det enda som egentligen ska hända det är att deras offer ska in i den här källan. In mm. i det här rummet. Det är egentligen bara det som ska hända. I det här rummet där han har, det, han, har han har en bild på, på sin pappa och honom där han håller i en sån där snurra. Är det så? Ja, snurrar sån snurra, Ja. vädelsnurra. Ja. Eh, och han säger disappointed. Eh, men, eh... Ja, he's disappointed. He was disappointed that I couldn't be like him. No, he's disappointed that you tried. Jo, that you didn't try Eh, nej men eh, det, det kändes bara som att de hade. Okej, okay, men vi hade nästan spelat. Om nu utgår från att de spelar in filmen kronologiskt. Eh, ja. Så jag känner som att när de kom till den här snödelen. Vi har bett av nästan hela filmen nu. Alltså, vi har hur mycket budget som helst kvar. Vi kan inte. Alltså, vi kan spendera hur mycket mer som helst. Så, let's do it. Så, de matar de bara på med den här snögrejen alltså, och gjorde det större än vad de egentligen behövde. <kör> ja. Men jag tycker att jag, jag tappar det där. Jag tycker. Ja, jo, det, den, den delen är. Alltså den är ju viktig, men, men den, den sticker ut som fan. Mm, det är för mycket av det goda nästan. Ja, det är det. Men det finns fortfarande en mening med det. Ja, men om vi ska komma tillbaka till Star Trek. Jag gillar ju också, det jag gillade mycket med Vart så positivt förvånad. Det, det var ju det att, det är, fan, det är en bra story med, med, med fiffig time travel. Och, ja, alltså, eh, så fort du lägger in time travel i en film så kommer jag, jag kommer ju se den. Ja, precis. Ja, men jag, jag, den, den är avancerad och du den, den. Den är inte så lätt att hänga med i. Och du må, eller du måste. Det tvingar dig att, att hänga med lite grann. Den är inte järnröd alltså, det, Nej. Det, det, det, och det är bra att twister och det hålls spännande. Och folk svettas och springer och får blå ögon och du vet, det Den känns ju mänsklig på någon nivå också. Ja, jo, det gör det ju. Men eh, jag hade lite problem med både. Han som spelar Kirk och han som spelade Kirk Senior. Mm. De, de ser så ärk liksom G.I. Joe amerikansk militär person. De ser, de ser så stereotypa ut båda två. Du menar alltså William Shatner också och den nya? Ja, nej alltså uh, hans pappa dör i början av filmen. Ah, ja, ja. Och han som spelar hans pappa är, ser också nästan exakt likadan ut som han som spelar Captain Kirk. Ja, precis. Och, och de, de stör mig på något sätt jag, jag kan inte ta dem som en seriös skådespelare Utan det ser, det ser ut som att här, här har vi slängt in en Ken Docka Ja men han är inte så snyggen då. Han är inte, han är inte Alltså Chris Hemingsworth Alltså han som spelar alltså, eh, Kirks pappa då mm. eh, Han är ju snygg. Så ja men jag tycker, jag tycker de ser likadana ut De ser ut som kloner av varandra nästan Ja de är väldigt lika varandra ja. Han som spelar Kirk där Han är väl alltså, han är Uh, jag tycker inte han är konventionell. Alltså, han är inte Henrik uh, snygg Men uh, för att återgå, jag började tänka på en liten rolig grej här. Uh, för, att, för att återgå till Inception då. Mm. Vi, om vi ser att, att vi levde i en värld där Inception var möjligt. Mm. Vad skulle vara liksom, så här det dummaste användningsområdet? För det skulle ju hända dumma grejer. Ja, det är som alltid, det är som internet. Det, det kan användas till skitbra grejer och så, kan du titta på att, och så kan det också vara till att visa upp vad man käkar till lunch. Eller e, kat, katters dumma påhiten och sånt där. Till att ja. också sprida viktiga nyheter eller media. Ja, men jag kan tänka mig även... Okay, det här, för hur hur skulle Inception Eller vad kallar man det? Dreamwalking Eller något sånt där Hur skulle man kunna använda det som sämst? Ja alltså Onödigt till och med mm. det, det, Vi har ett, på något sätt ett onödigt tema I den här podcasten ja. uh, Om vi säger så här När de skulle uh, uh, Förnya fångarna på fortet ja. De ville ha med Gunde Gunde ville inte Nej. Inception <laughs> in och På något sätt Du tvingar göra en ändå på drömnivå eller? Ja precis, nej alltså att du går in och ändrar Hans fundament Så att han vill fortsätta göra Fångarna på fortet Ja, du menar att göra en inception på någon? Ja för Alltså meningen med den här inceptionen Är att få Gunda att vilja göra Fångarna på fortet igen <laughs> Så, de kommer ner liksom i hans, den där... Vi, vi, vi skickar Cobb och hans liga. Ja, vi, skick, vi skickar Cobb och de där som ska in. Och de går, de går igenom hela, det hela dramatiska ärendet ja, och de riskerar limbo och allt möjligt. Ja, ja, oh, ja det är de. Bara för att övertyga oh. Agneta Schödin att jobba med Gunde. Nej, nej, Gunde. Agneta Schödin är ju med. Hon är ju redan med. Hon är, hon, är, hon är redan med, men Gunde är inte med. Så de ska övertyga honom att det här är en bra idé. Bra. Where do we start? När han vaknar upp i någon tv 4 chef eller något sådär. Jag bara, när de sitter på anställningsmötet med Cobb. Jag, jag vill bara när han vaknar upp imorgon då ska han tänka, fan, jag vill ändå vara med och jag får fånga Med en rimlig lön också. Ja, så det kostar för mycket. Ja, men så sitter Cobb och dem där i, i sitt planeringsrum. Where do, Where do we start? His relationship to his father. <laughs> jag ska börja break så, Ja, Så de får gunda att följa med dem. <laughs> Mer i sina egna drömmar för att möta sin döende pappa. Så de säger att han ska en till säsong av fångarna på Fortnite. Ja men han har en sån där liksom, han har ett kassaskåp där, där han har någonting viktigt. Och vad som ligger där i kassaskåpet är att de lägger i en bild på Gunda Kramaren kramar en av de där dvärgarna. Labol slår igång, gång, gång. Ja, den ligger där öppna. när Gunda öppnar så ligger en bild på den här dvärgen och... Och den tjocka killen som slår igång igen Och så ler han upp Och så klipper jag tillbaka Till det mötet när man vaknar Och så bara, fan Det här låter ju som en bra ja. idé grabbar La Bull La Åh oh. ja, Jag kommer eh... Nej jag hade, jag hade sett den filmen kan jag säga Men Det var lika dramatisk. Det hade varit hur roligt som helst förutom att alla i USA sa Who's this Gunde? Ja, who is this Gunde Swan And why doesn't he want to go to Fort Boyard again? This movie seems a little bit unnecessary Who, who is Jafar? Who, who is father Fara? Is father Fara? <laughs> why is Magnus Samuelsson chopping off a rope with a sword? <laughs> fem av fem Fem av fem Ska vi hoppa, hoppa Hoppa fort och tvärt Till något helt annat Bring it Bring it Kommer du ihåg förut när, när vi bodde eh, Tillsammans Att eh, jag höll på att testa så här olika kombinationer av frisyr och skägg Ja, ja, alltså, ja jag... Men det här var ju korta kortare fas då, då. Ja precis Och kommer du då ihåg att du pekade ut Att varje gång jag ändrade mig eh, Ändrade liksom kombo Och så satt vi på Idol så hade Peter Gide gjort samma sak <laughs> Minns du det här? Ja Gide är ju min frilla nu han har ju långt. Ja, nu, nu har han gått över till jo, dig på något jo. sätt Och så kör han lite sorgmörse till Ja, Men tänk, ja shit. tänk om det här skulle bli någon sån här grej För Peter Gide Att han liksom här, skägg och, och Frilla grejen att han, att han hänger upp sig på det Och gör ett helt tv-program om det här Någon sorts uh, Alltså UFC-liknande program Där folk liksom går upp i ringen Och visar upp sin uh, frilla och skäggkombo. kombo du, du, <laughs> Är det så mycket UFC Det låter mer toppmodell där. Nej, nej, nej, alltså de möts en mot en I någon sorts, uh... ja, skäggfight Frisyrtävling, eller ja. style-tävling Ja, och typ som, uh, för, att ta <laughs> för att ta en skön TV4-profil som ringgirl så kan vi slänga in plexus Ja, plexus är bra, plexus är bra <laughs> oh, och plexus hund, han har ju mycket hår så då kan göra frisyrer på honom på också På plexus eller på hunden? På Plexus hund, för ja. den mycket hår. Vi breddar målgruppen här. Vi breddar målgruppen. Eh, ja. Och straffet för att förlora är att eh, en av de här biffiga gladiatorbrudarna kommer in och curb -stompar hunden. curbstompar hunden. stompar hunden? Ja, och Plexus går runt där i ringen med rondskylten och tårarna rinner, ah. men han gör ändå proffsigt, han slutar inte jobba. Ah. Jag gillar inte det ni gör med min hund, men jag tänker ändå fortsätta men... göra mitt jobb. <hör> men jag behöver fan få betalt jag också <hör> Han går i bakgrunden och ser snygg ut Och spänner sig och att tårarna rinner <hör> Och så spelar Avicii <hör> <hör> <hör> <hör> är bra det är Martin Lidberg Han är också en sån här figur som hade kunnat vara med v Vem är det nu då? Men han som, men han, han som dance och som klamrar dance Ja fast just det ja. fortfarande. Han är också en bra Ja. Men, vad, men är det det de ska göra? De ska, är det någon utmanare då varje vecka som utmanar Gides veckans stil? Eller? Ja, han också. varje så. vecka som, det är, som han följer ditt båt. Jo, men det, det, det är bara en gimmick. Det är en gimmick grej på något sätt. Att varje gång så ska man också se vad, vad Gide, Gide är ju mästaren. Liksom. Ja. Som, som ingen utmanar. Utan han är den som håller i och försöker få upp de nästa generations ja, ja. frilla skäggkombinatörerna. Är han eller host? Han är Host. host. Ja, han och han, han är väl någon sorts Joe Rogan figur då Ja jag är experten. Ja, precis. Jag se, jag, Som jag kommer ser in efter du, matchen och intervjuar vinnaren. Ja, jag tänkte göra jag har imitation då, då, då, då där, men jag, då det kan jag, då jag då jag då jag inte. Jag tycker heller fångarna på Fortet Inception idén här är starkare. Det är den starkare. Den är starkare. Lo me, me, mer logisk. Mer logisk. Do dock gillar jag Plexus tåren. Plexus Har jag snakat om The Counselor? Nej, äh, inte heller. Okej, det har en ny trailer till en film som heter The Counselor. Den verkar. Ja, just den verkar det, ja. Det är... Bra, verkar den. Sitt då. Det är den där med Cameron Diaz. Cameron Diaz, ja, precis. Men det är med en av de här, han som är så jävla skicklig till Michael Fassbender. Han är Hur skicklig skådespelare. Han gillar vi. Ja, vem spelar han där? Då? Men han spelar då The Counselor. Och sen okay. har du eh, Penelope Cruz. Eh, Penelope, Cruz. Penelope Cruz Och så har du Cameron Diaz Javier Bardem och Brad Pitt Ja En bra cast Och filmen, jag eh, tittar på trailern trailer Men glöm aldrig bort att trailers är till för marknadsföring Att sälja biljetter Så ta de en nypa salt, men det verkar fet. Jag, jag har inte förstått vad den handlar om dock. Jag har bara sett att Cameron Diaz Ser baden. Ja, för att ur ursäkta språket Fliker upp fittan framför en bil ah, ja. Det, det är någon sorts basic instinkt eh, homage där kanske. kanske. Men hon verkar ganska tuff i den. Alltså eh, rätt elak. Ja. Vet du förresten att det var eh, en impulsgrej? Jo, anspridd eh, var. Ja. Mm. Ja, intressant. Mm, det är intressant. Väldigt. Men vad handlar den här filmen om? Eh, The Counselor. Det verkar ju vara The Counselor, alltså en en, en, en statsman helt enkelt. Ja. Som eh, gör lite shady deals vid sidan om. Uh. Eh, och så går det snett Och så kommer man på jakt efter han typ. Och det är okay. massa Det är lite korrupta poliser, korrupta eh, Vad säger man, drug -lords Och en, en ovetande flickvän eh, Och ja Alltså det blir en eh, soppa av allting Och jo jobbigt och våldsamt Kommer det bli Lovar mm. trailern eh, Den verkar okay. bra Jag tycker den verkar faktiskt Den kommer jag se Ja, ja, jag har faktiskt Jag har bara sett <kör> det där lilla Om eh, Ja, det stod typ någonting om Cameron Dia Så tillbaka ja, Om vi ska återkomma till ett gammalt avsnitt Eller vårt prototypavsnitt Så är det här inte en varningsflagg då. Det är Ridley Scott som regisserar Ja, då Ja Logiken behöver inte vara där Jag hoppas vi inte tappar det Han har inte skrivit manus Men eh, det är enkelt att ta bort sig ändå om han kommer in i samma blöjstadie som han var på i, Prometheus, under, uh, Prometheus då, är, då är det ju inget att se Blöjstadiet Ja, han, han är inne i blöjstadiet Han är gammal Rullstol, blöja Ja, dräggel, en sån här ja, tub Med en slang som går upp i mm. näsan Ridley Scott Still going strong Ja Nej, så att, det, det är väl den enda varningslagen För annars tycker jag att <skratt> det känns eh, det ser bra ut och det verkar bra och det verkar spännande. Uh, ja. Nice. Han gör ju sen också en tv-film så gör han en film som heter Exodus och så gör han Blade Runner 2. Och det är oroväckande. Det är väldigt oroväckande. Jag gillar ändå första. Jag gillar den inte så mycket. Men den har allting jag ska gilla. Som jag brukar gilla. Ja, men det, det du sa när du hade sett den var att du blev missledd för att den heter Blade Runner och inte till exempel Replicants. Ja, dels det. För att Blade Runner låter som mer action och ös och svärd nästa. Vilken fet titel där. det är. Kontrakt, det går inte direkt heller att säga exakt vad den betyder. Den betyder bara någonting i det universumet. Den betyder mycket mer än vad novellen den är baserad på mm. betyder. Vet vad det, novellen Nej. heter? Do Electric Sheep Dream... Just, ja, den är... No, vad fan heter... Do, do Androids Dream of Electric Sheep, heter den. Ja. Eh, men det är en ganska... Alltså det, är en ganska fi, det är ingen filmtitel, däremot är det en boktitel. Det är det. Filmtitlar är ju kortare. Patti. Ja, och han, han, samma person som den har också skrivit... Eh... Screamers var Jäkligt bra Jag skickade ju den och sa ar Det här är ju bara en film som väntar att göras den Väntar på att göras Jag kom på senare att den är redan gjord Och var väldigt dåligt Och Nick Cage, Nick Cage det, där, eller? Ja. det blev en rökare Med Nick Cage Nej men de gjorde det till någon löjlig skräckfilm Med Peter Weller i huvudrollen faktiskt. Trevligt Mest känd då från Robocop Precis han är ju du... med i Into Darkness så. Yep. intressant Jag gillar honom faktiskt eh, Skön röst på han, på, på, Ja, på. Oh, den det röst. Han. Den ja, han Utvecklat en väldigt skön röst Jag hittar en filmnyhet här Som kan vara intressant Som kom ut fem timmar sen Avatar sequel to begin shooting In October of 2014 Coolt! Ja Det är Cameron uh, uh, det, är, det är Cameron Absolut är Cameron. Eller, ja, ja, jo det lär ju vara Det, det finns ju inget liksom uh, Jag tror inte det finns en IMDB sida för den, Men det finns en sida för nyheter Jag kommer tänka på när Avatar var ny när den kom ut uh, <laughs> Hur mycket James Cameron Alltså James Cameron Han gillade mest av alla att åka på olika intervjuer Eller talkshows och allt möjligt sådär <laughs> Fan James <laughs> ja, Cameron all... älskar att prata om James Camerons avatar Alltså det är ja, helt... men han, han, han känner ju själv att han på något sätt Har uppfunnit filmen igen ja, När han... det enda han har gjort Är att fått bättre dataanimationer. Det enda än James andra. Cameron vill prata om det är James Camerons avatar Alltså han, alltså, ja fan, han satt och babblade om den där filmen alltså hur mycket som, han, man såg att han älskade i varje intervju jag sett yeah, yeah. hur mycket han han var rolig jag vet inte om det är så men jag skulle älska om om han själv refererade till filmen Avatar som James Camerons Avatar <laughs> han, sitter, han sitter hos Conan så fan Conan kan vi inte snacka lite mer Avatar komme så so, en fin so, so James you made Avatar what's it about so in my movie James Cameron's Avatar <laughs> Well, we shot James Cameron's avatar Yeah, we used a lot of <laughs> in yeah, James Cameron's avatar Yeah why, why are you talking about yourself in the third person? James Cameron always does <laughs> James Cameron's avatar uh, oh. nej, alltså Jag måste bara läsa sista Det här gör mig lite less Sista meningen på den här nyheten är Avatar 2, 3 and 4 Are due to hit cinemas Between December 2016 And December 2018 så bra var det ju Fyra filmer Ja, Jag fortsätter lite snabbt då. Vi, vi, vi har ju avslutat med en låt varje gång Och vi har ju snackat om en låt två, I båda två avsnitten Så vi kan väl avsluta med Death is the road to A. Enkelt.